Так, на друге літо була вже жінкою Аркадія і вагітна Катериною. Але хіба і без того не вела довгі роки роздвоєного життя? Одне наяву, а друге у спогадах. Востаннє в горах ми бачилися з вами на весіллі Рузі у Зеленій. Ви тоді цілу ніч сперечалися з ксьонзами про якийсь йорчик. «Більш ні на що інше не звертались те уваги». «Правда, правда. Чи ми тоді танцювали з вами?» «Ні», – призналася, глибоко засороблена його неуважною пам'яттю. «Ні, ви були зайняті тим Йорчиком». «Та чекайте», – шанобливо заперечив Орест Білинський, «бо то щось не узгоджується». Кажете, що я не танцював з вами? В такому разі з ким? З ким я взагалі міг танцювати, крім вас? Олена пояснила угодово, трохи меланхолійно. Можливо, ви танцювали другого дня, бо ми тоді зранку поїхали. У вуйка Ладека зніяковіло опустила очі. Гм, смішним тепер здається... Те все. Мала жеребитись кобила-первістка, і тому він квапив з від'їздом. Зате ми тепер надолужимо собі, пані Олено, на весіллі котроїсь з ваших дочок. Дозволив собі грайливий тон та одразу зрозумів, що допустився нетактовності. Теперішні діти, пане меценасе. Виходять заміж так, що і рідна мама не знає, як і коли. Мої дочки, пане меценасе, мої дочки, мої діти. Вона ковтала сльози, не криючись. П'ять дочок маю, а чи знають, пан меценас, що властиво я залишилась одинока? Орест Білинський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 Ніколи не покинули батьківського дому. Не таких слів розради чекала від Ореста Білинського. Те, що він їй сказав, міг би повторити першій ліпшій матері в такому, як Олена, становищі. Діткнена його холодною, як їй видалось безсторонністю, Олена звільнила свою руку з його долоні. Орест Білинський встав і, не спитавши дозволу, закурив, згадав, що ще сьогодні повинен бути в суді. Тому радий був би якнайскоріше довести до кінця цю розмову. А тепер слухаю вас, пані Оленко. Олена вмить відчула зміну в його ставленні до її особи. Нерішуче підвелась. Може, пан нас поспішають кудись, то я проведу і по дорозі викладу всю справу, бо я не хотіла б. Але ж Оленко взяв її за плечі і посадив знову у крісло. Для вас у мене знайдеться час. Знову беззастережно здалась на його осуд. Розкрила сумку, знайшла потрібний лист, і, не подаючи його Орестові Білинському, почала. Це досить незвичайна справа, пане меценасе. Лист адресований моїй дочці, але із змісту видно, що писаний мені. Очевидно, вже сам Господь скерував так, що лист попав у мої руки. Я не знаю, я боюся уявити собі, що було б, якби цей лист прочитала Зоня. Та особа хіба з розуму зійшла. Вона пише, мені дуже соромно, важко, пане меценасе, говорити про ці речі. Я не знаю, як можна так. Вона пише і нахабно твердить, що Зоня не заперечує. Ніколи, пане меценасе, ніколи не повірю. Олена почервоніла так, що й очі зарожевілись, щоб зоня, сама зоня, могла чіплятися жона того чоловіка. Тому я хочу просити пана Меценаса якось зняти наклеп з моєї дитини. Така напасть, така напасть на нас. Олена пригубилась до склянки з водою. Рух, яким витерла хусточкою губи, Якоюсь далекою асоціацією викликав у його пам'яті русяве дівчатко з лісок. Чи кохав його? Була це, можливо, любов у потенції, зрештою, як і багато інших справ його життя того періоду. «Єдиний свідок моєї юності», – подумав розчулено. «Ви пригадуєте собі, пані Оленко, як я був у вас перший раз, і ви знайомили мене своїми дітьми. Прошу пробачення паннами. В мене вже тоді вкралося підозріння, що ви надто односторонні у характеристиці своїх дітей. Хочу сказати, що ви тоді вже надто упрощували їх характери. «Направду?» – перелякалася Олена. «А вам здавалося, що я не досить добре знаю своїх дітей. Чому ж він тоді, її приятель, не перестеріг матір перед її сліпотою? Може, коли б знала, в чому її помилка, то і далі долі її дочок пішли б іншими дорогами? Дивилась на нього повними докору очима і ніяк не могла зрозуміти, Загадкової усмішки на його обличчі. Власне, і не на обличчі, Бо його до половини закривала борода, А в лукаво прищулених очах. Нагадуєте мені, пані Оленко, Одну наївну дівчину з лісок? Не можна так. Поклав руку їй на плече. Не можна так упрощувати життєвих явищ. Олена подумала, що їй треба точніше викласти свою справу, бо він, мабуть, не зовсім розуміє, чого вона хоче від нього. «Пане меценасе, я звертаюсь до вас як до людини, якій я, я беззастережно вірю. Це така справа, що я не хотіла б розголосу, але прошу мене зрозуміти». Та особа кинула пляму на честь моєї дитини, і цього не можна подарувати. Зрештою, хай пан Меценас самі прочитають, що та особа пише. Білинський делікатно відсторонив її руку з листом. Не треба. Я досить докладно знаю цю справу. Пані Меценасова Чуйгукова була у мене. Олена не розгубилась від такої відповіді. Навпаки, вона наче б додала їй отухи. Я думаю, що пан меценас заступились за честь нашої родини і сказали, що належить тій особі. Подивився на неї довго і зичливо. Мав до вдови Аркадія Річинського сентимент, про який думав, що він давно замер. Воістину, єдиний свідок юності. «Оленко, дорога моя, я не хотів би вам завдати болю, але повинен, тобто мушу вам сказати, що це не наклеп, а правда». Чуйгукова написала правду. Всякої іншої реакції – Міг сподіватися збоку лени, тільки не самовпевненої, майже задоволеної міни і цього бадьорого, високого тону. Пане меценасе, я ж то краще знаю свою дитину, ніж та особа, правда? Я дивуюсь, перепрошую, що так висловлююсь, просто з дива не можу вийти, що пан меценас так дали тій особі плинути на себе. Це абсолютний нонсенс, що плете та неопанована, ревнива особа. Якби пан Меценас знали ближче мою зоню, то розуміли б, що це виключена, абсолютно неможлива річ. Просто щось несамовите. Я взагалі не знаю, як та особа насмілилась панові Меценасу щось подібне говорити то мусить бути хвора людина, не інакше. Пані Добродійко, переходить Орест Білинський на офіціальний тон. Материнська засліпленість Олени Річинської переходить звичайні норми і починає дратувати його. Зрозумійте, зрештою, що маємо справу не з підозрінням, а з фактом, і від цього нікуди нам з вами подітись. Але ж, пане меценасе, заскиглила Річинська, то неможливе, бо моя зоня... Я ж кажу панові меценасові, що якраз вона така неприступна, така гордовита, така далека від чоловіків. А пан Чуйгук... Боже мій, як це мені неприємно говорити. Аж ніяк не подібний на Дон Джоана. «Це просто обурливо? Тут якесь огидне непорозуміння. Чому вона мала б звернути свою увагу саме на нього, такого непоказного, такого, аж не знаю, як це сказати, такого?» Орест Білинський у безрадній заклопотаності погладжував бороду, що віялом укривала білу манишку сорочки. «Уф, як йому важко було говорити!» З цією наївною мамою п'яти дочок. Я згоден з вами, що з Меценаса Чуйгука дійсно кепський Дон Жуан. Але не про це йдеться в цій дійсно дуже прикрій історії. А про що? Оленин Плач мав би говорити про те, що вона остаточно повірила у нещастя, яке скоїлося з її неприступною дочкою. «Бачите, справа у тому?» Шукав, в який би то спосіб висловитись, що боротьба за існування не перебирає в засобах. «Розумієте мене?» – спитав терпеливо. «Ні, пане меценасе. А як я вам скажу, що фактичним керівником канцелярії – Чуйгука була панна зоня, то буде вам тоді зрозуміло. І не маючи певності, що і за цим разом дійде до неї його думка, пояснив це. У панни зоні багато сприту і енергії. А В інших умовах вона, можливо, була б прекрасним керівником якогось великого підприємства. Це ж вона поставила на ноги Чуйгукову канцелярію, але мусила за це заплатити. Ви навіть не уявляєте собі, скільки нервів мені коштувало за кивмови в пані Чуйгукову дати собі спокій з розводом. Це ви, пані Добродійко, повинні її перепросити, а не вона вас? Я її за що? Підняла на нього Олена залиті сльозами очі. Сльози скочувались на ніс і робили його таким неестетичним, за те, що її чоловік збезчестив мені дитину. Хто її візьме тепер таку? Орест Білинський посміхнувся. Був безсилий супроти її психічної впертості. Я не хотів би образити панне зоні, але запевняю вас, що ініціатива цього роману належить не Чуйгукові. Ви самі сказали, що він не схожий на Дон Жуана, що знову Оленко. Боже мій, підняла руки до скронь, змінена на обличчі. Ви хочете сказати, що зоня сама чіплялася до жонатого чоловіка? Виходило, що Олена погодилася вже з фактом як таким, і тепер їй ішлося лише про те, хто кого перший почав чіплятись. Я хочу сказати, що панна Зоня ішла до мети, не дуже розбираючи засобами. Їй сподобалось мати становище. Стривайте, як це сказати? Одним словом? Роман з шефом був єдиним засобом до мети. Вона зробила Чуйгукова, по суті, другорядною фігурою в канцелярії. Пане меценасе, а дівуча честь це? Це, Оленко, в наш час досить відносне поняття. У всякому разі, я певний, що ця безсумнівно неприємна історія не попсує кар'єри панни Зоні. Пан меценас так вважають, схопилася за цю думку, наче за мамину спідницю. Орест Білинський не кидає каменем на її бідну дитину? Нещастя, що спіткало Зоню не з тих, що ламають життя людині. Її дитина ще зможе бути така, як усі? Та особа настільки вгамувалась, що не буде розголошувати справи по судах? Боже добрий, якщо воно так, а воно інакше не може бути, бо Олена цієї хвилини вірить Орестові Білинському, наче самому Богові, то чого, власне, їй журитись? Хусточкою обтерла очі, але вони знову зарожевілись Слізьми великого розчулення Чи не було в цьому божого провідіння Що незадовго до смерті Аркадія Орест Білинський переїхав у наше Що вона нещасна робила б тепер Без його моральної підтримки Весь жаль і претензії Що їх перед тим мала до Лесі Чойгукової Звернула до покійного чоловіка Вмерти, не прилаштувавши в житті ні одної дитини. То так батько робить – лежати собі спокійно в гробі тоді, коли життя так немилосердно шарпає її зо всіх боків. Як же ж можна бути таким егоїстом, Аркадію? Хоч речинець офіційної жалоби по чоловікові минув ще у грудні, Олена Річинська щойно навесні спам'яталась, що її гардероб вимагає чималої переробки. По-перше, зайшли деякі зміни у моді. Занижена Наталія піднялася вгору і зайняла своє нормальне місце на лінії стану. По-друге, чи від того, що не було кому водити тепер Олену на прогулянки, чи, як кажуть у нашому, на спацери, чи було пов'язано це з критичним періодом в жіночому організмі? Досить того, що вдова поповніла дещо. Поки що тих кілька кілограмів зняли з олени тільки вуглуватість. Не завжди приємно у підлітків, а тим більше в жінок по сороківці. І цим самим надали рукам, шиї, овалу лиця, литкам, ба навіть бедрам, певної м'якості форм. Вчора надвечір Ольга, наша мала господинька, забачивши маму, як та поверталася з городу з першими нарцисами в руках, вигукнула спонтанно. Слово честі, наша мамця помолоділа? Ще як надіне ясне плаття, фурор готовий». Олені подобається і не подобається таке панібратство дочок, але хай там. Поки що того плаття ще немає. Олена сидить при відчиненому навсі вікні і бритвачкою пори одну з своїх, ще зовсім порядних, але немодних на сьогодні і дещо за вузьких у грудях, сукенок. Лілову з рожевими переливами, тонку бельську шерсть, Може Олена довірити тільки кравчині або власним очам та пальцям. Сонце перекотилося через верхів'я горіхів і світить тепер Олені просто у вічі. Відсовується вона своїм кріслом і табуреткою, на якій лежить коробка з різними кравецькими приборами. В глиб кімнати і пори далі. Аркадію, ти мене чуєш? Наша мала господинка виходить заміж. Не за такого, скажу тобі правду, якого ми собі бажали б, але вона, розумієш, щаслива. Вона любить його ще яко наречена, не те, що я. Моє блискавичне нареченство чи добре я висловлююсь, Аркадію, не давало мені жодних прав. Хіба одні кайдани накладало мені на руки? Так, на руки, але не на серце. І ось як воно вийшло, мій мужу. Я тебе не зрадила з іншим, ні ділом, ні помислом, ні думкою. А в парі з тим ні одної днини, ні одної ночі моє серце не належало до тебе». А там тому моя вірність була однаково, що торішній сніг. Якщо Оля зустрічається з ним у місті, то повернеться додому аж позапівніч. Право нареченої, тату. Ольга не умовлялась на той день з Бронком заваткою, а тому повернулась додому ще за дня. Очевидно, як пізніше тлумачила собі Олена, не побачивши її на парапеті вікна, мусила подумати, що мама порається на кухні чи в городі. Тільки так можна пояснити тепер факт, що Олена стала мимовільним свідком розмови Ольги з Мариною, яка біля криниці «Ой, Боже, це треба було зробити ще у березні?» пересаджує кактуси. Слова долітали до Олени дещо приглушено, проте жодне не загубилося в дорозі. Голос Ольги «Що я хотіла сказати? Марині так боялася, що муситиме обслуговувати мого чоловіка?» Голос Марині «Ще його панунця не мають?» Голос Ольги «Але скоро буду мати». Голос Марині. Панунця так кажуть, якби не знати, яке терно виграли. Голос Ольги. Може, і виграла, хто знає. Голос Марині. Я, панунці, не ворог, але я казали і кажу. Завадка в хату, я з хати. Не дочекання його, аби я мала синові старого завадки пуцувати черевики чи виносити за ним – Голос Ольги Мариня не може делікатніше? Голос Марині Може, але мені й не хочеться. Голос Ольги А, то що інше? І Мариня припускає, що Бронко дозволив би, щоб йому Мариня черевики чистила. Як Марині не гріх навіть подумати щось подібне. Голос Марині а, гріх! Я гріх вміг, а зверху боком. Не знаю, чи дозволив би, чи не дозволив би Броник, щоб я йому черевики пуцувала, але з мене все одно сміялися б люди. Голос Ольги А чого б це мали з Марині сміятися люди? Голос Марині А панунця гадають, що з панунці не сміються? Голос Ольги «А що не мені смішного?» «Голос Марині». «А де і сміються, що дочка священика віддається за комуніста, який з криміналу не вилазить?» «Голос Ольги». «То хай собі сміються, я в тому нічого смішного не бачу». «Голос Марині». «То зле, що панунці все одно, що про неї люди думають». «Мені мій гонор ще милий, а тому я таки буду стояти на своїм. Заватка в хату, я з хати». Голос Ольги «Може Мариня і надалі стояти на своїм, бо ми і так житимемо окремо». Голос Марині «Як то окремо, а їмость?» Голос Ольги «Мамця буде жити з Мариною. Мариня сама цього хоче, правда?» Голос Марині, а їмось, то знають, що мала господинька хоче покидати їх. Голос Ольги, а от зараз піду і скажу мамі. Голос Марині, Йой, та їмось, як вчують, то хіба на місці трупом впадуть? Олена не впала, лише чекаючи Ольги. Відклала роботу. Удар був настільки сильний, що біль прийшов згодом. Ольга застала вже маму, як звичайно, у спокійній задумі з шитвом на колінах. Таке було враження у малої господиньки. Порвана стихією своїх почуттів, Ольга оглухла і осліпла на все – що не стосувалося безпосередньо її переживань. Інакше не могли б пройти повз її увагу, закостеніли, наче у паралітика, обличчя матері і обезкровлені пальці на шитві. Не видалося їй підозрілим і те, що мама з сухими очима, без опору і застереження погодилася з тим, що остання з п'яти дочок покидає батьківський дім. А втім, Олену бентежив тупий спокій у ній. Звечора навіть заснула, як звичайно, біля десятої. І щойно по півночі, коли линув той шалений дощ, Олена, прокинувшись від лопоту дощових батогів по шипках, пролежала без сну до самісінького ранку. Кам'яний спокій Олени, хоч і пізначно було, що роблений, вибивав Мариню з душевної рівноваги. Дівка не знаходила собі місця. Олена завважила, як Мариню, змордовану підозрінням та різними припущеннями, не брала ні робота, ні їжа. «Мариня має мене щось спитати, чи може мені щось сказати?» Перша здалася Олена, який напружена, Понура атмосфера в домі ставала щораз дужче незносною. В Мариню вступив дух, і я собі чомусь зразу подумала, що то не добрий дух, а той з ріжками. От прошу. А то Файс. Їмось здавали колись свою голову на відрість, що хто як хто, але мала господинька ніколи не покинула б'ємості. А тут, диви, лише показались штани, і вона відразу і хвіст задерла. Мариня собі забагато дозволяє. Непримиренним, таким чужим поміжним тоном, з місця скартала Олена дівку. Але в даній ситуації я не можу ще й Мариню мати проти себе, бо залишуся зовсім одна, а в хаті навіть кота нема. Скажу їй сумирно. Я просила Мариню не раз, щоб Мариня, на правду, хоч трохи культурніше висловлювалась. Е, той самої. Їмось, як не знають, що відповісти, то зараз культури чіпляються. А я не люблю у папірці завивати «Я така, що на умі, те на язиці». Моя Мариню, між щирістю – Правдивістю і грубістю – велика різниця. Звідки Мариня взяла, що я не знаю, що відповісти Марині, коли таке було? Або я пам'ятаю, знаю, що було. Я Марині скажу більше. Олена приостановилась на мить, чи бути їй щирою до кінця. Я прийшла до такої думки – що Мариня краще пізналася на моїх дітях, ніж я, їх мама. Так, Мариню, сумне це, але правдиве. Олена прислонила до лонеї очі. Не була певна, чи не прийдеться їй колись пожалкувати на цей вилив щирості.